بسم الله الرحمن الرحيم واي هل اشترت لتحملي آیا لتحمل الاسلام والبلوغ آیا دحدیث د حاصلو زپار اسلام او بلوغ شرط ته نوایلا یشترت لتهمل الحديث و الاسلام و البلوغ على الشهي ده شهي قول مطابق ده حديث ته حاصلول اسلام او بلوغ شرط نه ده لكن یشتر ذلک للاداء مخ کی چرسه نبیا ورته دا خبره شرطه لکتا صلی الله مخ کی دراوی شرایط ذکر شو مسلمان به بالغ به بی دا بیا کما مر بنا فی شروط الراوی لک مخ کی تیر شو لمطہ شروط دراوی کی و بنا ان علی او بنا پدی خبره فتقبل روايه المسلم البالغ قبلوني بشي و قد مسلمان بالغ ما تحملوه من الحديث قبل اسلامه هغه چې هغه پورته کړه دې د حدیث نمخ کې د اسلام نه او قبل بلوغه لیکن لابد ده من التمیزی بالنسبت لغیر البالغ لیکن نابالغ ده پار شعور او تمیز دا ضروری ده پوش ای پا خبر ربان <تصفح> وقد قیل دا خوی در لعصہ خول ذکر کو دا سیموی لشیوی چی انہو یشترط لتحمل الحدیث البلوغ ولیدیت بلوغ شرط ده ولکن هو قول غیر معتمد دایو غیر معتمد قول روایت روایت قل ځکه مسلمانان قبول روايت د صغار الصحابه مسلمانانو قبول کړی روایت د و وړو عمر والے صحابه کل حسن رضی الله عنه د نبی اسلام نوو سیو ابن عباس رضی الله عنهما وغیره ما من غیر فرق بینما تحملو قبل البلوغ و بعدهو دا فرق پکنو چې دا بلوغ نمک کیو کرستو متا يستحبو الابتداو بسیمائل حادیث کلا مستحب دا دا احادیس دا او ریدو کل دا دی مستحب دا نقیلا یستحبو آنی ابتدیت طالب بسماع الحدیسی فی سن الثلاثین وی مستحب دیچی ابتداو کی طالب پاو ریدو دا حادیس پکال د دیر شکی وعلیه اہل الشام دا د اہل الشام خبر دا وكيل في سن ال 20 واليه اهل الكوفه سوقه شنو قال عمر وكيل في سن ال 10 و 30 كي واليه اهل البصره ابديل البصري علماء دي والصواب في الاعصار المتاخرات ويدرس تا خبره اخري چاپتی موجود دی تر تکیر وبشماع الحدیث و ی یعنی تکیر و یو او شی وقتی شوروکول سما د حدیث منهینا یشوف سماو چکل د د سما صحیح وی ځکه احاديث منضبطن فلکتب دا په کتابونو کې محفوظ دي نظر نظر چې شروع کې خو جسمای صحیح کیږي داسې عمر کې نو درسته خبره ده هل صحت سمایه صغیره سن معینه آیت وڑوکی د اورې زو د فارس سقال معین شتا وي حدد بعض العلماء الیک به 50 سنین بعض یې پینزو کالو کې شما د احاديث درسته ده وعليه استقر العمل بين اهل الحديث تک پای صاحبو پینځو کالو کې حدیث اوریدی او امه تغه قبول کړي یاي نقل کړي وقاله بعضهم الصواب تمیز. اعتبار التمييز باځي وای حق خبر ادا چې اعتبار تميز لره دي فين فهم الصغير والخطاب په خطاب پويږي ورته د جواب نو کنه مميزا صحيح و الا فلا ا کدا شي دي نوبيا به خبره داسې نه وي کپوي پېل شوي و صلی الله تعالی خیر الخلقه محمد علی